Son um, dosáhnul osvícení, tak se mu v mysli objevila myšlenka, že je na světě mnoho lidí, kteří mají oči ve střené oči a nebudou schopni pochopit budou A ze soucitu vůči těm lidem, že celou vůči těm bytostem, aby nekritizovat budho učení, aby v něm nehledali chyby, aby nebyli rozlobení na Bohu a na ostatní, protože učí něco jiného, než oni si myslí, A tím pádem, aby se nezrodili v pekle, ve světě zíře, ve světě tak se budá rozhodovat, že možná bude lepší, když nikoho nebude a bude pokračovat v užívání si toho dosažení, které ho dosáhl. Podle našich spisů tuhle myšlenku věděl, je ten nejstarší z Bohu a tomu se říká pragma, v to byl Brahma Sám No a ten, když si, když si uvědomil, o čem Budha přemýšlí, tak řekl: Nasato, bata na nasato, bata boulouko. To znamená, v skutku svět je zničen, v skutku svět je zničen. Protože pokud by Buddha neočil, jak by nebylo možné dosáhnout osvícení, nebylo by možné se zbavit nečistot mysli, to je nenávist a zeslepnost. A tak se objevil před Budhou a poklonil se Budhovi. A potom, co se poklonil Budhovi, ten Budho požádal. O Budho, jsou na světě lidé, kteří vaše učení jistě pochopí, Prosím, učte. A tedy na žádost nejstaršího a nejmocnějšího Boha na celém světě Buddha svolil, že bude učit. A co tedy Budha učí? Proč učí? Buddha učí proto, aby jsme byli schopni dosáhnout toho, čeho Buddha sám dosáhl. Aby jsme byli schopni dosáhnout svobody ze zrození, srátnutí, nemoci a smrti. Takže Buddha, když učí, tak k tomu má účel. Účel je vymatit se zvukrby. Proto Buddha nezodpovídal určité otázky, které nebyly vhodné, které nevedly k tomu obroštění. Jednou snichy v lese a v tom lese byly stromy, kterým se pálí jazyce říká Sin sapa. Tehdy bylo na zemi spousta listí. Můžeme si představit, že, že tam bylo listí až po a možná až po kotníky. Budhá vzal několik listů do hrsti a ptal se nichů. Niši, kde je víc listí? v mé hrsti, anebo v tomto velkém lese. A měši řekl, jici pane, listí, kterého je ve vaší hrsti, je jenom několik, ale v tomto velkém lese je tolik listí, že bysme ho nemohli spočítat. A Budha vysvětlil, tak měši, když bysme porovnali to, co vás učím, k těm, k tomu množství listí, které mám v ruce, tak to množství znalostí, které já mám, je ještě víc, než je toho listí v celém tomto lese. A proto Buddha skutečně, když nezodpověděl některé otázky, tak to neznamená, že na ně nezná odpověď. Znamená to, že nebyli pomocní. Vlastnímu pokroku, vnitři štěstí a spokojenosti. A jaké byly ty otázky, které hlavně budchá nezupověděl? Je svět nekonečný? Není svět nekonečný. Nebo je svět konečný? Je svět nekonečný. To jsou už dvě. Další dvě byly. Je svět věčný? Není svět věčný. Další dvě byly: Je tělo stejné jako život, anebo je tělo odlišné od života? A poslední čtyři otázky se týkaly toho, co se z Budhu stane poslední. Když Budha zemře, existuje buddha? Když Budha zemře, neexistuje buddha? Když bude Budha zemře, existuje i neexistuje a, a nakonec, když Budha zemře, je to tak, že ani že Budha existuje, ani že Budha neexistuje. Jednou se jeden buddhův student, nich, který se jmenoval Málůk Putta, jako tak se rozhodl, že se Budhy na těchto deset otázek zeptá tak ten mich přišel s Budhou a řekl Budhovi, o budho pokud mi zodpovíš těchto deset otázek, tak budu dál Michem. Pokud mi je nezodpovíš, tak se stane lajkem a už Michem nebudu. A mu říká, no, a proč jsi se stal Michem? Stál jsi se Michem kvůli tomu, že jsi chtěl odpovědět na tyto otázky a Stihodný Málonkě Pouta odpověděl. Stihodný Budho, nestal jsem se měchem kvůli tomu, abych dostal odpověď na tyto otázky. A tak, stihodný Málonkě Pouta se vrátil ke svému usilování a Dneska se setkáváme se spoustou záležitostí, které ve spisech nenajděl například čakry a energie. V budistických spěsech čakry nejsou. A proč tam nejsou? Protože nenapomáhají cestě k pochopení, že tohle tělo je pomývá, uspokojivé, a ne Nenapomáhají pochopení, že tato mysl je pomývá, neuspokojivá a Právě naopak. Koncept čakr, učení o čakrách, Spíš nepomáhá tomu, že si myslíme, tohle tělo je výborné, tohle je moje, já o umím ovládat. Další věc, kterou nenajdeme ve spisech, tak je o energiích. Například o tom, jestli má někdo nějakou audu nebo jinou auru. No, v našich spisech, když se mluví o budově, tak se píše, že Budha měl obrovskou ovu. Budha mohl mít ještě větší ovu, než samotný brát má Bůh. Ale byly časy, kdy Budha sám zářil těmi barvami, kterými sám chtěl zářit, Nemusel se spoléhat jenom na nějakou hou, která vychází samoucet. Hledal jsem ve spisech v programu, který je dnes v dispozici. Skválně jsem hledal, jestli je ještě někdo jiný, kdo by auru měl do našich spisů. No a naše spisy přiškávají auru pouze Budhovi a Bohu. Dokonce ani u stíhodního Záreputy, ani u stíhodního Mogalány, nej, nej, nejmoudřejšího a nej, nejmocnějšího to jsou dva studenti Budhy, dokonce ani o nich jsem nenašel nikde znínku, že by měli auru. Takže se domnívám, že Budha o auře neučil, ale že Budhovou aura byla vidět každým normálním i nenormálním člověkem. A tím se píše pouze o Budhovou Budha ale nevysvětlil, co aura znamená proč jí má a dokonce to vysvětlení nemáme ani v komentářích, ani v podkomentářích, ani v jiných spisech, který má přístup. Takže tady vidíme další věc, kterou ve spisech nemáme a která opět napomáhá tomu, aby jsme pochopili, že tohle tělo je pomíjivé, neuspokojivé, ne, ne, ne že tato mysl je pomíjivá, neuspokojivá a ne, ani. Ne. je dobrý se zaměřit na to, co v těch spisech je. A v těch spěsech je učený o podmíněném vznikání, o čtyřech ušlechtilých pravdách, o osmišlené skise, o třech vlastnostech. No a jestliže se tomu učení věnujeme a následujeme ho, tak se můžeme oprostit od chaptivosti, chtivosti nenávisti a zaslepenosti i na té nejjednější formě. A v tom případě se můžeme uprostit od veškerého utrpení bez ohledu na to, jestli víme, co to znamená, aura, proč vzniká, nebo jestli máme nějaké čakry. Takže by vám bych vám rád přál abyste byli schopni si najít dostatek času i ve svém denním životě, k tomu, k té praxi štědrosti, etiky a meditace. A aby se vám dařilo dosáhnout toho, kvůli čemu se Buddha vzdal zvého celoživotního užívání si a kvůli čemu Buddha věnoval. 45 let Je to když jete v kouřovém dílu, a když brzy dosáhnete věčného štěstí, ne? Sám, sám, sám. Myslím, že teď je nejlepší čas na Bátě, já bych se chtěl věc. Když Sudány, obohu, tak já se chtěl zeptat, co se tím vlastně mít. buddhismu věříme, že je Bůh, který věří, že stvořil svět, ale věříme, že se mít, že se mm -hmm. Takže Buddha vysvětlují to jsou takový, takové hlavní dvě rozpravy Buddhavo, pík a niká je, jedna se jmenuje Sutta a to druhá se jmenuje Brahma džává se k vysvětluje, jak vznikla víra v Boha stvořitele. Svět se rozpíná a smršťuje. Nejdřív se svět rozpíná a po určité době se smršťuje a smršťuje a směšuje, až se zničí. Nový svět se zase objeví a rozpíná se, rozpíná se a po určité době se zase začne smršťovat. No, a, a jedna doba jede, doba jednoho takového světa, tak tomu říkáme kappa. Mm -hmm. A kappa je tak dlouhá pohrává podobství se skálou s kamenou skálou, která má řekněme řekněme 12 mil do štířky dvanáctme do dálky a dvanáctme do jížky. A teďka jednou ze sto let přijde poustvědník a na té skále si na chvilku odpočne. A pak odejde. No a samozřejmě, když se to takhle dělá znova a znova, tak to místo bude trošku doprejskaně, že? No a když to bude ještě díla, ještě díl, tak možná se i kousek Luní, nebo kousek zmizí. No a ještě díl než existence takové skály, která se pouze oklízkává tím koustevníkem, který přijde jednou za sto let, tak ještě díl trvá jedna kap. A po celou tu jednu kapu žije má na starosti ten svět, nebo ne má na starosti, ale má ve vládě jeden Bůh, kterýmu říkáme Brahma Pajá Paty. Pajá znamená to, co se zrodí, Paty znamená vládce, vládce zrození. Ten Brahma saham Paty, o kterém jsem mluvil předtím, tak saham, jestli se nemí, tak znamená všechno. Takže to je Brahma, který vládne všechno. Ale tenhle Brahma je brahma, který vládne tomu, co se zvědí. Když ten svět se smrští a zničí, tak ten Brahma zemře. A máme osm hlavních světů Brahmů, osm hlavních světů bohů, kteří se užívají svých prožitků z meditace, svých meditačních prožitků. No a pod nimi máme ještě šest světů bohů, kteří mají svým kteří jsou závislí na smyslné rozkoši. No a když se zničí právě ten jeden svět, tak z velké většiny se zničí pouze do toho prvního světa brámu. Se všema těmi štěstí, světy, bohů a sledským světem, z světem zvířat, s duchama. Všechno to je dobročí. A ty, co tam byli, tak buď se zrodí v nějakém jiném světě, anebo pokud na to mají tu dobrou kamu, dobrý čin, dobrý zástroj z níma, tak se zrodí v tom vyšším světě brána. Takže když se svět zničí, tak co se stane je, že z toho druhého světa těch jeden zemře a skrze jeho sílu, jeho kam, jeho dobrý zásluh, v minulosti, tak se objeví nový svět. A v tom světě on se zrodí. No a on se tam zrodí, ale jak už to tak bývá, že ho zapomně na svém No a takže si myslí, já jsem věčný, já jsem panem tohohle světa. Tohle je můj svět. Ale on je tam sám. A samozřejmě není schopný vidět ty světy na sebou. Takže po dlouhé době, řekněme po bilionech, trilionech let, tak si řekne, no já jsem tady sám, co kdyby tu byl ještě někdo jiný. No a najednou život z toho světa z toho druhého světa Brahmu, tak se se někdo jiný zemře a zrodí se tady u toho. No a taky si někdo nejde život. Takže si říká, no, já jsem se tady zrodil, to mě určitě tenhle stvořil. A ten si myslí, no, když já jsem si myslel, že by to mohlo být ještě jeden, tak najednou se to jeden doběvil. Tak to jsem ho určitě stvořil. No a takhle se tam oběví víc a víc Brahmu, víc a víc, ne, no, víc a víc bramů a čtyří jich tam hodně. No a tohle jsou vysvětlení, které najdeme v té brahma a To pokračování máme v jiné rozprávě, která je arkania -sotě. Tam to pokračuje, že právě tyhle ty Brahmové, že uvidí, že po nějaké době, že tam je zem, se objeví, že mota a oni si říkají, no to je ale zajímavá hmota. Pokud nejme takže ji ochutnají. No a jak ochutnají, tak v nich vznikne chtivost. Vznikne v nich smyslná žádostivost. No a takže některý ji ochutnají a některý jsou nespokojení, říkají, proč jí ochutnáváte, tedy to přece nepotřebujeme. Stačí, když si zanevituje, když se, když to se nehnáží o tom pohroužení a hned máme dostatek všeho, co potřebujeme. Nepotřebujeme jíst. No a tyhle ty brahmové, ale Mají rádi ty zemí takže jí a tím, že jí, tak jejich tělo je hrubší a hrubší. No a tím, jak je hrubší a hrubší, tak se postupně objeví slunce a planety a měsíc. No a oni, že jo, pokračují dál. Takže mě. pak, že ho, ta země už není tak skvělá, už z ní pak rostou třeba nějaké rostliny a třeba líže, ale tenkrát ta líže se nemusela. Takže že se nemusela volupávat, to se rovnou No takže zase některý z těch uh, bohů tak si řekli, no to je skvělé, tak to bude mi A některý dokonce si řekli, no uh, radši uvidíme, já si to radši tady ponechám, a když si to skladovat. Před tím, že ho jeli, co bylo, ale pak po určitém čase si řekli, no bude lepší, když si to budu skladovat, tak to měl v době, kdy nic nevyrostl. No takže tam vzniká chantivost, hamyšnost, no a tím ty, ta jejich těla jsou ještě hrubší a ještě hrubší. Za nějakou dobu se v jejich tělech objeví pohlavní orkány. A takže tam vzniká ještě víc chantivostí, ještě víc smyslí žádostivosti. No a jak mají samozřejmě ty svoje cítky, ty svoje a, sklady, tak samozřejmě se stane, že jeden z nich Nemá, a takže přijde k tomu druhému a něco ukradne. No a tím tady jejich jsou ještě, ještě hrubší a ještě hrubší. No a tímhle způsobem vznikají. No a, a z toho historického hlediska. buddhistické historického hlediska, tak a, skutečně Bůh svořitelně. On si to myslí ve tom tomto věří. Jeho životní délka je tak dlouhá, že si nedovede představit, že by skončila. No a samozřejmě ostatní, že od těch bohů až dolů, tak si myslí, že to je pravda. Takže takhle je Bůh svořitelně. Svícení. tak proč si nemohu vzpomenout na to, že když si byl bodysadkou, složil svůj slib, že bude pomáhat světu. Proč teda čekal, až ho poprosil sám paty brama? Hmm. Nemohu si vzpomenout na, to, na svůj slib. Právě když pak přišel ten brama sám tak Buddha um, řekl, no to je pouze myšlenka, která mi vystala v mysli. Takže se domnívám, že na tom Buddha nemůže být jenom tou Že se stane, že, že myšlenka vystane a to ještě neznamená, že není Takže to je to vysvětlení, které máme v těch spisech. Ale uh, taky uh, asi je to spíš tomu, aby jsme měli uh, větší úctu k tomu učení že to není, uh, jak se říkáte granted, že to není automaticky. Že to něco stálo, stálo to účtu, stálo to pro, A taky si v tom můžeme všemnout toho, co to bude. Že budá viděl, že skutečně budou lidi, kteří budou kritizovat to učení, kteří budou uh, škodit snažit poškodit Budhou nebo Budhovo Budha viděl, že ty lidi se zrodí v tekle, nebo jako zvířata, nebo jako hladový duchové. A z toho si zase můžeme všechno, jak moc Budha měla se Proč bychom měli odvednout štěstí a radost a usilovat o osvícení? Protože osvícení je větší štěstí a větší radost. a pravda, že se všichni rodíme pouze je po rodě, tak bych vás své učení měl kdo Je to právě kvůli tomu, že se můžeme zrodit v tom pekle ve světě že bych nám to, aby se to toho nebezpečný právě zvědomí pekle a hál, si vzal a řekl mi Říct, je, mé hrstí, to, když jim říct z A Něši říkají, o, stihodný budro, ve je pouze tolik kamene, kolik se nejle do vašich Když to pohromní maláry je tolik kamene, že bysme ho nedokázali zložit. A budra říká, Něši, kdyby jsme porovnali utrpení lidského života, utrpení k tomu množství toho kamene, které mám v ruce, potrpení v pekle je ještě víc, než je kamene pohoří na nám. Já se to pokusím říct, bestr, je to je ale když se očí, že představa pevného já je klam, že v nedočení po zápisem vznikám, mm. jak pak, protože já nějak bych odpovíděl, jak by se takto zeptal, jak pak člověk, pokud by se při v životě narodil třeba jako zbíře, nebo by se třeba změnilo po hlavě narodil se jako jiný, mm. jak si bude vědomý toho soucitu, či kontinuálně e, je s tím svět, nebo proč by se měl člověk báhat? Ona jako zlé skutky při představěji si zrodí, jak to zdíře, si představí, že byli řečeno, co mi bude nějakém psu, který bude chodáký a po ulici bude mít a nebude se mu dobře, když mě třeba jak teď to jako všechno projde, protože mě nechytne policie, nebo a tak dále, Jak je tam možný to spojení, pokud je to vlastně klam a není žádný a nebo pevná muži, která by se přímo přerozovala, ale jakoby řekněme neosobní energie nebo kombinace těch elementů. Jak, je jako tohle možný něco pochopím obyčejnou myslí, tu spojitost mezi těmi emotivemi a když dojde ke změně formy, ke změně kola, ke změně třeba člověka na zvíře. Aha, takže ty se takš na tu spojitost, anebo uh, spíš uh, pro, pro, proč by bylo třeba uh, se usilovat o lepší zrazení? Nebo na ono neví? to stručitům souvisí, protože kdybych si třeba myslel, že s dobrý dobrých skutků se zrodím tedy amitávy, tak je to vlastně myšlenka uh, neplně osvícená, protože si představuje, že já se někde zrodím a že si budu užívat svých dobrých skutků. Ale on to může být někdo úplně jiný než já, takže pokud tam není pevná ta myšlenka toho jástí, tak bych si mohl říct, no, kdo si to bude uštívat, ty dobré skutky, když já je jakoby iluzeka. To samý třeba i v tom opačném to k tomu špatnýmu i k dobrýmu. Vzpomínám se ještě drobět, co, co z té doby máš dneska. Trauma. Traumova. To něco z těch myšlenek. A myslím ty myšlenky, že už jsou pryč. ne, ten způsob myšlení, ale myslím ty myšlenky, které v té době byly jako vyreální o i když s tím tělem něco, něco tam zůstalo, že nějaký buní hygienit, nebo, no, zůstalé ne, kompetence, asi ne, všechno se to byl. Ale můžu říct, mám z té době jezvu třeba. To se taky <laughs> Jako trochu se proměnil, ale jako už tam je, je to z té době. můžu říct. Já si můžu poprosit zkuset rozhled, že já myslím. No to to uh, ono totiž nejde jenom o to, že jsi jinej v tom jiném životě, jde o to, že jsi jinej, Každý moment. Už tady. Mm -hmm. Takže uh, proč, proč, že tak děte, děti to nezajímá, co budou dělat ve ale když že, ty děti pak jsou dospělí, tak, že pak si začnou spořit nebo začnou si platit nějaký pojištění, že jo, dochodující No a proč se dělá, když dochodů budou k Já myslím, že tohle potřebují zodpovědět si sám. Ne, já to rozumím. A vůbec se pochybuji v rámci toho závislosti, když se mluví, že to může být v rámci jednoho života, ale je to taky vteřiny za vteřiny, že prostě opravdu neustále se rodíme umíráme ze vteřiny na vteřinu a nejenom třeba v kontextu jednoho toho života, jak my bereme. Ale je takový ten mysli, že já opravdu vidím tu svoji fotku a říkám si, ano, učil jsem se, dostal jsem se ze školky na základní školu a tak dále, ale taková ta změna pohledu, velká změna právě třeba k tomu zvířeti nebo třeba úplně jinému pohledu, že se může narodit ženomu, se stane mu ženu ženu, tak ten skok je dost velký pro tu představu, no? ale asi to funguje evidentně obrovně, když říkáte. Pro mě třeba odpověď je ta, že to souvisí se soucitem, že i když si třeba mohl myslet že se zrodí místo mě třeba déva, zvíře nebo žena, že vlastně nikdo nechce trpět, že ani já nechci trpět teď, ne, ani ta větost, která tady bude za pět minut místo tý, která byla před 5 minut. Je, že to je jakoby velký sunci, který koná, jako, že je lepší opravdu na dobro. ke mně nebo k jakémukoliv zrození, který vznikne z moje energie. Ale jestli si dobře říkám, že lidi kdy můžou když nevěříte v duši ve mnou, tak proč řešíte příští životy? To je jednoduchá, že třeba jako lajku, protože křeskání se zatracení svojí duše, že jo třeba věří na po smrti, kde se něco prožívá, ale když tam není, to závisí nikdo ani, čeho se už jako byla i jako bát, Tak říkám, je třeba se podívat na přítomný moment a vidět, že si jiný každý moment. Takže tam v tom přirození samozřejmě je to vážnější, protože tím, jak je to obrovský, že to tělo úplně, že ta kontinuita toho těla, ten řetězec toho těla, že se úplně přeruší, což do té doby se nepředuší. Ale i když se nepředuší, tak je pořád, je to jenom řetězec. No a v tom dalším životě se pokračuje. Dokonce, přestože si někdo nepamatuje svoje minulé životy, tak to neznamená, že nebyli život. To neznamená, že je někdo jiný tak když já si nebudu pamatovat, co jsem dělal v pěti letech, tak to neznamená, že jsem nebyl. A když si nebudu pamatovat, že jsem se mnodil z mámky, tak nemůžu říct, že to není moje mámka. Takže to, že si to nikdo nepamatuje, ještě neznamená, že to nebylo. A ještě neznamená, že, že to je prostě nikdo není. Takže se na to spíš koukáme z toho smyslu tý alijá, nevědomosti, nepokopení toho, že já není. Protože tam je ta myšlenka toho, že já je, že tohle tělo je moje, že tahle mysl je moje, tak z toho důvodu tam je to upívání na tom, že já budu. Já jsem byl a já budu. A kvůli tomu upívání dochází k tomu zrození. Kdyby tam to upívání nebylo, že já budu, tak to zrození tam není. Tak se dosáhne mybánek, pareny Takže by to bylo hrozně moc fajn kdyby se to skutečně oceklo a kdyby ten člověk skutečně ne, jako se nezvěděl jako někdo jiný. Jenomže tak to nefunguje. Protože je tam to ulpívání, tak je to zrození znovu. A je to zrození jenom pro toho, kdo měl to Když Protože ten, kdo to ulpívání neměl, že třeba ten arha, tak ten se nezrodí. Takže jsou spojení tím, tou avidža, tou nevědomostí, tím nepochopením čtyřtu šlechti No a jsou... Případy, kdy ten člověk nejenom, že se zrodí, nejenom, že si pamatuje minulý život, a ještě, ale ještě ani neví o tom, že to je nový život. Takže to se takhle stalo jednomu výchově, že takhle meditoval a meditoval. Pořádně meditoval a najednou, co se stalo, bylo, že najednou zemřel a hned se zrodil něm. No ale to bylo tak rychlý, že on se to ani neuvědomil, že je mě musí stále pořád meditovat, prostě, prostě už to v tom meditují, že ho pořád medituji, medituji, medituji. A teďka že jo, najednou přijdou ty nebeské děvečky a teďka z že čtivou, hej, portancovat. Říkám si, co se děje, v té době už šerat mě a medituji. No a teďka oni mu museli činit zrcátko a ukázat, že, že je Bůh, protože on si myslel, že je v tím nichem, kdo medituji. Tak si říkám, to snad není možné a chci meditovat, mě tady vyrušit. A, a tak tak se šel do Buddha. Takže šel za Buddha a Budhám mu dal ten napřednec. No a přitom dosádnul vstupu do toho prvního stupně stícení. Takže vidíš některý lidi ten přestup do toho novýho života, nejenom, že si pamatují, co bylo v minulém životě, ale dokonce to pro ně nepřijde, jenom ani nepřijde, jestli vlastně něco změnilo. To, že nám to tak přijde, Jo, protože e, máme tu myslet hodně základnou, my jsme všimaví, tak samozřejmě na, se nám zdá, že to je něco jiného. Je ale zajímavý, že ty zvířata, podle našich spisů, spousta zvířat e, bytostí v pekle a spousta e, duchů samozřejmě i těch bohů, tak si pamatuju svoje minulé životy. Takže mám Přes, no, to zvířata To právě byl takhle ten král, už se nás vzpomínám, jak se mimo. A umřela mu uh, manželka, kdo A on jde za že a říká, o, Woodho, mě zemřela ta manželka, řekneš mi prosím, kde je, určitě jí scházím. určitě kvůli mě trpí, že mě nemůže vidět, určitě by mě chtěla vidět. Tak Woodho, uh, jde s a ukáže mu ho mě bát. No a Woodho měl tu schopnost, aby uh, nechal toho druhého člověka poslouchat, co to zvíře říká. No a teďka, co se, a teďka právě u se ptá, toho vnímá, že jo, to uh, tak to byla femeil, samice, tak to byla samice, a ptá se uh, tý toho vnímá. Vidíš to? To je král, se kterým si byla v minulém životě. Zkází ti a ten no, to mě dá neskází, to já bych ho zabila a, a nechala bych ho sežnat tady ten tomu mnímu hodní válu. Takže já pochopil, že ten král mě neskází, no. Takže takový přípěh To máme takový přípěh jednoho dráma. Brahman, uh, Brahman, my asi češně Brahman, co? A, a tam něco to Brahman. Takže takhle byl jeden Brahman a ten nevěřil na naštědřost, uh, na, na kamu, že je, co se dá, tak, že je a že to v budoucnosti přinese něco dobrého. Takže co dělal je, že přijel si a myžnil, uh, naskamažďoval si všechny majetky. Jmenoval se Tohdeji. Tenhle ten Brahman. Když bráman, když viděl budhu, tak na budhu přišel ho, ho, což v češtině by bylo něco jako hej, hej, ne velice No a za nějakou, a měl syn. K tomu se říká syn to dej. No a teďka a, semřel, žel ten bráman, bráman. A budha zase šel na ilmokní obchůzku okolo jejich domu. A v té době vodě měli psa. No a tak otevřeli Budhovi a teďka ten pes vyleze a štěká na Budhu. A Budha mu říká, vidíš, vidíš, v minulém životě, když jsi byl bráhm, bráhm, bráhm, si byl bráhman, tak se na něj přičel a teď jako pes na něj pořád kříž. A ten pes, jak to bych tak stáhnul odsaz, sklonul hlavu a rychle doběhnul si tam, kde byli apry. No a buddha teda odešel zpátky do pár a ten syn toho brahmana tak si říkal, no to snad není možný, náš táta byl přece učený. určitě se zrodil mezi bráhmama. Určitě je to jeden z největších bohů Takže šel právě za buddhou a říká si, No, já se na tohle si musím zeptat, proč Budha tady říká, že ten náš pes je vlastně náš táta. No a tak šel za Budhou a říkal, no Budho, proč pak si říkal, že, že ten náš pes, proč jsi se k němu choval, jako kdyby to byl náš táta? Dokaž mi, že je to náš táta. A Budha musí říká, no výborně, tak toho psa pořádně například. Pořádně ho Až se bude stát, že už usínám, tak mu do douká začektej. Tati, kde jsi schoval svoje bohatství? Protože ten bráhmán samozřejmě neřekl si lidmi, kde jsi do své bohatství. A ten syn toho bráhmana se říká, no to je skvělý. Tak buď budávnový pravdu a já dostanu taťkovou bohatství, No a nebo nemluví pravdu a po celém městě rozhlásím, že je budá Tak to jsem vyhrál je tak, když je a je věc. Takže šel do mých a toho psát, pořádně ho vykoupal a ujížil od postele. A když ten pes uh, usínal, tak mu do doucha. Tati, pokaž mi, kde je tvoj bohatství. No a ten pes samozřejmě se zvednul a, ukrál a šel na dvorek, na, tam, na tom dvorku, na čtyřech místach, žil hrálnou patschou. No a ten syn toho bráhmana tam nechal vykotla díru a zjistil, že tam jsou všichni takto Takže z těchto příkladů je sní, že minimálně podle buddhismu si zvířata můžou kumatovat svým Častokrát právě, když mají lidi, že jo, takovýho toho maznička, třeba pejska nebo dočičku a tak a častokrát a, si myslím, že jo, na základě toho příběhu, že to možná byl nějaký příbuzný, který buď zemřel v tomhle životě, nebo v minulí. Že některý lidi mají k tomu mazničkovi, obrovský vztah, velice dobrý vztah. Takže, to se může stát ale musíme být chodní kevším protože nevíme. to a je se na kvůli je. Já bych chtěl do druhého místa do v barmě. Já jsem se díval na internet a časně, že v zrovna je nějaký výzový centrum, který vede. Uh, hmm, v tak V tom centru jsem uh, trénoval pět let, <laughs> takže to jsem se dostal na ten správný centrum, ale uh, já jsem tam odsud odešel, protože jsem dostal pozvání, abych byl sám učitel. Takže teď jsem v jiném centru. A, a pokud chceš hledat dobrý místo na meditaci v barně, tak je dobrý vědět, co konkrétně chceš meditovat. Protože každý to centrum, většina, tak má nějakou meditační techniku, kterou učí a neučí jinou. Když třeba když někdo přijde do mého centra, tak já vyžaduji, aby nás moje moji. Takže aby tam nedošlo zmotek mezi těmi meditujícími, a co vlastně jinděl. Protože oni se stejně vrubili v té meditaci, když jim řeká, že se baví existně vrubili. Takže aby tam byl nějaký souhlep. Takže většinou právě v meditačních centrech se nepovoluje, aby se meditovalo něco jiného, než co ten učitel či. No a z tého meditženia občas povolí lidem si meditovat, co chtějí, pokud mu řeknou, co to bude. Jo? Ale um, snaží se jeho samozřejmě víc, aby aspoň za nějakou dobu následovali jeho takže pokud víš, že máš rád metodu Mahasi-Sero, tak je dobrý věcena Mahasi-Sero. Protože tu metodu se nenaučíš ve Shoumenu. umění to je to centrum, který si našel. A mm -hmm. stělově No ale když bys třeba chtěl pozorovat mysl, chtěl bys prostě akorát sedět a prostě nechat to mysl, co to vyvstane, pozorovat, jak ta mysl funguje, tak to, že v Mahasi centru ti ani v bandita centru, což je vlastně víceméně obětev, více má asi centra. Ani v tom uh, Mogoku, tak tam je zase jiná technika, kde pozorují všech pět skupin lidí, že to, to tělo, pociťování, vnímání, záměry a vědomí. Takže tam je zase jiná technika. Ani třeba v tom sununu, uh, kde dechají, aby se mohli dobře zastředit nádech a výdech, ani v jiných eh, centrech, kde se zase meditujou jiné techniky. Takže je dobré vidět, co konkrétně chceš meditovat. A podle toho si medit centrum. Když budeš chtít třeba meditovat mohu metodu, tak tam taky bude asi 200 centrum, bohu na barmo, tak tam bude možná nějakých 200 cent po celý barmě. Prostě jiný města, jiný vesnice, prostě tam přijde, lidé mohu centrum, jo, jo, tady že to je jako, jako, když je třeba McDonald, tak uh, pár mají mají uh, větěžní centra. Když si někam zajdeš, řekneš, hele, kde Pane Mogo, tam chci meditovat, tak jdeš tam. Když jdeš někam jinam, ne, nebo jdu na tom své místě, řekneš si, kde má jsi, tak řekneš, jo jo, má ta, tata, tata, tata, protože je skoro všude. Showrooman uh, se jadou, to, že jenom má jenom centra, jedno je uh, severně od Rangunu a jedno je v Kalo to je v Šam, v Šam, na severovýchodě v Parmi. Ale, ale většinou je tam místo. Hlavně, hlavně, když bys přišel mimo zimu, taky řekněme tak od toho února po listopad, února po říjem, tak tam vždycky je dobrý místo. Vždycky se tam dá někde, kromě samozřejmě toho dobnánky, je ten vodní festival, že je nový rok Parmsky, ale jinak Skoro každý den. Je tam k dispozici místo, Můžeš tam meditovat. Pokud by si chtěl meditovat podle mě instrukce, což teďka si myslím, že je skvělá příležitost, protože těch žáků je hodně málo, a těch žáků je hodně málo, a takže je v tom váš tak já teda učím nejdřív relaxaci, potom mělající dobrotivost. Tu učím do velice hlubokého stupně, ne ale do čány. A potom uh, učím, jak se pozoruje tělo, podle asubhánu pozorování těch 32 částí těla. No a potom po, uh, pak teprve uh, věřím, že je ta správná doba učit techniku stírodního obtečení, protože pozorování mysl je hrozně těžký a proto právě uh, to učím s touhle přípravu s tím, pravnou instrukcí. Takže pak po té době, což může třeba třeba dva týdny nebo měsíc, tak pak učení více měně to samé celou štěstí věděžení. je Je něco, co konkrétně byste si Nebo trénat? No, to se dělá v životě. jako meditace, řekněme hodin denně a potom s těm jeden normálního no, pozorování pozerování pozorování, pozorování. Hmm. no, pozorování, pozorování. No, tak to by si hodně utěčený, a je určitě povolil si dát tu hodinu třeba pozerování nebo minucí do putivost, ale on je neužitý, on tě nevysvětlí, jak se dělá pozorování dechu, nebo jak se dělá minucí hmm. Ale pokud je už znáš, tak já můžeš třeba praktikovat třeba tu hodinu ráno, hodinu večer, a mezi tím eh, bys pozoroval tu mysl, si odejte, je hodně otevřený tomu, co ty žáci chtějí praktikovat. Pokud to samozřejmě vede k tomu pozorování tým myslím. Jak jsi někdy byl dva uh, Ne, já mám uh, jedinou zkušenost v této důvodovější meditací, a to je Lejachovská meditace. Hodně. Uh, Hodně těch, kdo mají zkušenost s tak právě chodí ke eh, ctíhodům TeČanyovi a jsou velice úspěšní. A velice úspěšní eh, neznamená jenom, že jsou klidní nebo že se jim daří meditovat, ale já věřím, že i, i no, určitý počet do samého prvního, druhého stupního to, to jsem si nemůžu mít, ale prostě si jim To je centrum, který se zaměřuje na pohružení. Prosím, Ano, to je pa centrum. Já nevím, proč jsem zapomněl, ale to si jsem ho zapomněl zmínit. Uh, centrum pa uh, který je uh, taky jako ten MOUGOG, taky už je to franchise, jsou všude možně. A uh, uh, PA-AUK centra jsou všude možně, ale teďka uh, PA-AUK se vědol pořád ještě naživu, takže je možný se s tím co což je jo, úplně nejlepší, protože to je, jako, by ten zakrubatel. Uh, těchto meditačních center, píšiš si to někam, tak ti to možu naviktovat. P-H-A, mezera, A-U-K. A-U-K. K. A-U-K. B-H-A, space, A-U-K. Takže auk když se to najdeš na Google, ještě se najdeš v Barmě nejznámější, největší centrum stírodního... myslím, že jsem Tak jeho centrum... nejznámější je v Molamě, což je ve státě Monu. Je to z jeho... východně od Rangu. Takže tam je největší centrum, tam je největší největší podpora, a, a ty učitelé tam jsou velice zkušený, to je kde právě začínal učit ten hauxiner. Ale tam už není, už se toho vzdalo toho centra, jako některý vel, velký právě uh, učitelé že velký centrum a pak toho vzdájí, Takže se, se toho vzdálo, to do Takže se toho vzdala a šel do Tianluven, což je kousek od toho klo, v tom šan a tam se to teďka zšiřuje, ale má centra v různých místech v Parně, par ale samozřejmě nejlepší je to velký V tom velkém centru v těch ostatních samozřejmě první je ána Pána, pozorování nádeku, výdechu, ale pokud bys řekl, že chceš pozorovat kasiny, kasina, to jsou ty meditace na barvy, na elementy, tak je taky naučí. Pokud bys řekl, že chceš meditovat jakoukoliv jinou meditaci, na žány, tak je taky naučí, protože je spousta jejich učitelů, se věří, já nevím, ale věří se, že dosahují žána ve všech těch čtyřiceti předmětech na samotnou. A tím způsobem je taky trénuji v tom klártře, aby byli schopni dosahovat těch na všech čtyřicetů. Nejdřív samozřejmě na teď Anabana a potom na ostatních předmětek. Ale stane se občas, že i dokonce pa Xero někomu doporučí, žánově, že doporučí, aby meditovali rovnou na ty kasině. Takže, jak tam učitele tam jsou, ty techniky jsou tam možné praktikovat, učitele, jak tam tam jsou, instrukce tam je, prostředí je skvělé, je to velice bohatě podporovaní. takže v MoLAMIEj. Chciš se na v MoLAMIEj? Bude si hledat líp. M-A-W L-A N y i N E. M, A A I T -i A A D T E. L A M. T I A I N E. M I E. MĚL BY SE TO číst. MÓL A MNĚ. TA PANSKÁ ODPOVĚSTNOST JE MÓL se to ani není baňůský slovo, protože to je město ve státě Monu. To si je slovo Monu. se ne, to nevím. Takže tam uh, Mola když mě si zadáš, že si a Outcenter Center, tak ti určitě vyjde tímu adresa a možná si tam rovnou můžeš přihlásit, ale já myslím, že tam má vždycky nějaké místo. Je to obrovský. Lidé říká, že už je to jako uh, vesnice. Že je to tak velký, že uh, se tam dá dělat se nes. Toto Já učím. Jak je tam něcoůmen trošku severně od Rakúmu, tak já sem ještě trošku severně od Rakúmu, veče počů A to centrum se jmenuje Sakanchi. S A K H A N G Y E N Y K I A a je v, v, v, v města Hligu. h l Ale pokud by se tam chtěli podívat, tak je dobrý mi říct předem. My opat dokonce tím může přize poslat dopis doporučení na meditační výzum, kterou dobrý vědět. Pouze pokud máš meditační výzum, tak ti povolí přespat v klášteře. To si pořídit Můžeš si pořídit meditační výzum z tajsku, ale ty musíš mít ten dopis do roku čin, od nějakého barůského klášteře. Bez toho dopisu tě meditační výzum nedá. Je. Takže uh, můžeš si požádat uh, na všeumen, pokud si najdeš na, ten, na tom uh, uh, internetu tam je e-mailová adresa no a nebo pokud napíšeš mě, ale u nás je pravidlem, že pokud půjdeš k nám, pokud ti dáme už ten dopis do poučení, tak my za tebe, že jo, máme absolutní zodpovědnost, takže je třeba, abys, abys nám s tím zároveň řekl alespoň sedm dní, kdyby byl v našem centru, Aby jsme měli jistotu, že, že to nikdo nezneužívá. Pokud bys uh, mě pak napsal datumy, kde bys byl u nás, v našem centru, tak já ti to dostaneš meditační vízum. po těch sedmi dnech, minimálně po sedmých dnech, tak pak samozřejmě to meditační vízum můžeš používat v jakémkoliv na A je to, to omezení pouze tou dalekou tvýho víza, což by mělo být jeden nebo možná tři měsíce, teď už nevím, a vždycky se to dá prodloužit. Takže já jsem přijel do Barmy, dostal jsem já myslím výzá na tři měsíce a hned jsme to prodloužili na šest měsíců, pak jsi to prodloužil na rok a teď už to mám prodloužování každý rok jinak. Mm -hmm. A na tebe mohu poprosit. Já vám dokonce asi tak počku papíru. Já jsem na za týma už uplňování se nepřišlo. Aha, a, a, a, já jsem mohle posílal e-mail přes hlta. Já to mám potřeba, tak možná se z toho jako omličku, si myslím, A, a to by je dostat na jednotlivé Každý týden posílám týdeník o hrysmu a barně, kde se zmiňují o nějaké záležitosti, o na ně učení, něco analyzují nebo překládám nějakou budovou rozpravu nebo informují o nějakých novinkách nebo záležitostech, které se týkají buddhismovou farmě a nebo buddhistických spisů a, a prosím vám, že teda každý týden v úterý všem, kdo o tom máte zále. Ty to dostáváš, mm -hmm. ty to dostáváš. Takže jsem od tebe dostal, takže jsem jim nečečetl tvojí milu. Není se vědě, až je ale abychom tam jeli bez projezov, protože jdeme ještě dojbercí. Právě. Můžu se že jsme vlastně hovorili, jako s mm a -hmm. A vykvůdím, že tím dám nějakou krátkou meditaci dát do školy. A vypadně, že to znamená to, co děláte. Tu meditaci, kterou jsem instruoval dneska na začátku, tak to by byla skvělá. A, a to rozhodnutí můžete dělat na konci i meditace. Takhle odpovím. Já když medituju, tak já to dělám tak, že se uvolňuji, ale jakmile se, jakmile nejsem soustředěný na něco, nebo na, na to, na co mám teď soustředěný, tak to zase házím zpátky od toho temená hladu. Takže třeba on, na temená hlavy, čelo, oči a najednou si vzpomenu, co se dělo včera, si říkám, no, udělal, jsem to správně, nedělal jsem to správně, a takže znovu. Temeno hlavy, čelo, očí, no, já si tam s tím člověkem, že jsem to správně, že jsem to správně, tak je to no, tameno, tady, čelo, krčí, noc. takže je to takhle znova a znova a znova. Až za nějakou dobu ty, ty myšlenky, ty obavy, plány a tak, tak za nějakou dobu prostě se to vymyslí. Je se to vyřeší, ale hlavně, aby se to vyvyslalo, že už to prostě pak je hotový, je už to No a když je to pak očištěné, tak já pak a, si projedu každou tu část toho těla velice klidně, velice všimavě, hned velice jednoduchě. No a, a, no a právě když já dokončím to uvolňování těch částí toho těla, tak pak jdu ještě na kosti, takže uvolňuji laku dolní čely, když mám Samozřejmě je jako svaly, uvolňuju na nich to upílání, ty mysli. No a pak jdu znova na svaly, trošku detailně. A, a potom na a, tuk mezi svaly a kůží, potom na kůži, chlupy, vlasy, vnitřnosti, tekutiny v těle, mozek, nervy, smysly. No a pak si uvědomuji, a těch pět skupin dětí, že to tělo, pocitování, vnímání, záměry a věření obědomují si, že jsou pomíhré a uspokojivé vyněja. No to je taková, takový seznam 11 věcí, který dohromady by znamenali právě to pomíhré a uspokojivé vyněja, který když uslyšel stilovní sáře kuta, tak se stalo hrátem. Takže takhle, a, takhle to je takhle takhle to udělám v hlavě a, a pak se rozhodnou. No, pak si přeju teda, aby, abych, když něco někde považím, abych no, si jistě nezapomněl. Potom uh, si přeju, abych se na někoho nevstanej, tak stejně, abych s tím mluvil příždět dvě lidmě. No a pak uh, teda přejušen by to vstanovit, aby byli by by šťastný, spokojený, zdravý. No a pak teda přejušen na tu meditací městí do potělosti. Takže častokrát se tam vůbec nedostane. Častokrát jsem nedostanu ani úplně celý tělo, protože já pětkrát není patnáct minut, v krát. No ale já vím, že když, když se to myšlení takové pročišťuje, že mi to hodně pomáhá, a, a, takže jako by mě ne, neočekávám, nemedituju kvůli tomu, abych byl úspěšný inventaci. medituju kvůli tomu, aby se mi ta mysl pročištěl. Pročiště. A až když vím, že ta mysl je pročištěná, tak pak teprve medituju pro to, k Takže jak se můžu zpítat k tomu, co jako, to tom si všimul, že často vlastně jako kdyby opakujete mysli to sáme, já zkrátku, například rozhodnutí, že, například, kdyby, že, že chcem ten den být blíbný například, a znovu vlastně, jak jako to vlastně opakujete, tak to tak, kdyby, a rolu v tom rád to opakování a no. rozhodnutí. No, v za nějakou dobu <coughs> už je to taky, že jo, už tam to všimul, že když tam není, tak proto je to třikrát, aby tam byla aspoň přijednou. No ale samozřejmě za nějakou dobu tam plaštěm, mohou stejně ani přijet. Takže proto je dobrý uh, si tyhle důležitý věci nechávat až potom, co tam mysle je trošku počištěna. Takže i když se tam občas nedostanu, tak tam se dostanu, tak vím, že, že byl pokročil. Tam se prostě se trošku pročistila. Častokrát už třeba někdo řekne, abych mu něco poslal, nebo něco napsal, nebo něco zařídil, tak na to samozřejmě zapomenu a pak když medituji, tak to říkám, no jo, já si musím takto napsat, no jo, já musím to se vyřídit. Takže tím vlastně se stávám hrozně společným člověkem, je protože medituji. Vyhlepíš, že ty se to potom máte, to si nepoznamená, to nepotřebuji. Ta myslí je čistější, když to. skončím tu meditaci, tak si samozřejmě pamatuju a jdu to napraví. Moc děkuji, že jste přišli, moc děkuji, že, že jste to byli a za vaše otázky a za vaši připědnost. A, a